ікачає, слід пропав. І невідомо у який бік він подався. Було темно, місяць ще тільки збирався сходити на небо. "Гайда туди", сказав Заярний і махнув рукою униз, за течією. "А що йому там робити?", заперечив володку Кривопичку. "Там же татари". А коли той справді Тишкевич, то він подався до свого пана, Кобильського. Он туди. Кривопичко змахнув рукою проти течії. Та може він зараз принишку плавнях і слухає, як ми тут лаємося, сказав Лесь Одут. Тут його треба шукати. Тихіше, гримнув Байлем. Дайте послухати. Проте і наслуховування нічого не дало. Коники сюрчали так, що аж у вухах виляскувало добрієм з'явився місяць. «Незабаром розвидниться», – сказав Байлем. «Отоді, може, і слід побачимо». Е, забратися б зараз на високу могилу!» Звідтіляв видно все, як на долоні. «А воно було б гарно», – зауважив Левко. «Тільки де ж ти її візьмеш?» «О, а це ще хто?» Воронівці принишкли. З півночі до них долетів неспішний тупіт копит. А ще за хвилину, а в напівтемряві, вималювалися постаті двох вершників. Левко, у котрого було найзіркіше око, придивився до них і радо вигукнув. «Швайка з мациком! От добре, що ви повернулися!» «Щось трапилося?» – запитав Швайка. Вислухавши плутану розповідь, Пилип звелів. «Негайно забирайтеся з острова, щоб і духу там вашого не було. І слухайте Мацика, він знає, куди податися». «А ти?» – запитав Мацик. «А я за ним». Швайка розвернув вітрика і пустив його у чвал. «Не вниз за Дніпровою течією, не вгору у бік сули, а прямісінько відкритий степ на зустріч місяцю. Воронівці вражено дивилися йому у слід. Вони навіть не звернули уваги на те, що повз них на татарських коненятах пролетіли Санько з Грициком. Один лише Мацик устиг вигукнути. «Ви куди?» Проте хлопці вдали нібито нічого не почули. Мацик сердито сплюнув, і повернув свого коня у бік плавнів. «Гайда за мною!» – звелів він. «Будемо перебиратися на зміїний острів». «А навіщо нам перебиратися?» – заперечив Перепічка. «Нам і тут непогано». «Мовчи!» – крізь зуби мовив Мацик. «Коли Швайка сказав, то так воно й повинно бути». Роса випала скупо. І все ж при світлі місяця, що підбився вже досить високо, виразно виділявся темний слід. То був слід тишкевичевого коня. І по тому сліду зараз гнало три ковершників. Далеко попереду летів на своєму вітрику козацький вивідник Пилип Швайка. Назад він не озирався, оскільки був певний, що воронівці послухаються його, і кинуться рятуватися, бо їхньому спокійному життю настав кінець. І невідомо, від кого їм потрібно рятуватися, від челядників пана Кобильського чи від степняків. Тишкевич міг повернутися як з тими, так і з іншими. Лише вчора Швайка довідався, що Тишкевич слугує двом господарям одночасно. І тепер йому стало зрозуміло і те, чому ординці з такою легкістю обминають озброєні ватаги присульських козаків, і те, чому десятками щазають невідомо куди вільні люди, що поселилися в плавнях. Як зрештою і нез'ясовна до сьогодні загибель десятків від чайдухів, що зголосилися розводити димий тривог на татарському прикордоні. Так, все це була робота у того негідника Тишкевича. І добре, коли тільки його. Сам же Тишкевич, як довідався Швайка, до минулої осені слугував якомусь вельможному київському шляхтичеві. Проте не стільки було того слугування, скільки розбишакування на нічних шляхах. А коли його вивели на чисту воду, встиг перебратися на лівий берег Дніпра і якимось дивом утерся в довіру до пана Кобильського. «І нічого тепер не доведеш, бо тих, хто його викрив, уже немає серед живих». «Але постривай, недовго тобі лишилося ряз топтати», шепотів Швайка, пильно вдивляючись у миготливу сріблясту імлу. «А від нас із вітриком ще ніхто не втікав». А Тишкевич нещадно шмагав свого й так вкрай знеселеного коника. Раз-пораз раз озирався назад, і на його видовженому обличчі відбивався тваринний жах. Кілька хвилин тому він завважив поза себе темну рухливу цятку, і цятка ця невблаганно збільшувалася. Тишкевич ще не міг розгледіти обличчя того, хто за ним женеться, та все, ж чомусь був переконаний, що наздоганяє його саме Швайка, бо й у всьому придніпров'ї немає такого коня, на якому можна було б утекти від нього. А ще ординці казали, буцімто Швайка вовкулака, і навіть удень може перекинутися на вовка. Правда, це чи ні, Тишкевич не знав, а от що вовки йому вірно служать. У цьому він встиг переконатися на власній шкірі. «Та ж ти, здохлятино!» – гарикнув тишкевич на коня, з якого й так клаптями летіла піна. І озирнувся назад, обжахній підозрі, що його переслідувач уже перекинувся на волка. Проти той, як і раніше, мчав по його сліду верхи на коні. І, схоже, відстань між ними значно скоротилася. Тож, якщо нічого не трапиться, за якусь часину швайка наздожене його, Тишкевича. А ще Тишкевич заважив, що слідом за швайкою мчать двійко вершників. Точніше, вершників не було видно. Здавалося, що степом котяться двійко коненят з якимись клуночками на спині. Ну, серед козаків таких малих вершників немає промайнула думка. «Невже це хтось із орденців? «Ординці, ординці!» Зненецька Тишкевич згадав про те, що геть вилетіло йому з голови. Десь тут, неподалік, має бути сторожовий загін Ісламбека,